Radio Manoplas, dende colla para o mundo. Miran a roda da vida, vira como unha buxaina. Benvidas a Radio Manoplas, estamos nun novo episodio. Para aquelas que, que escoitades con continuidade o programa sabedes que houve un pequeno parón, pero aquí estamos de volta, grabando no barrio un lums de mañá de agosto. E temos con nos a Noa Covelo Lores. Hola, Noa. Hola. Eh, nada, en algún momento contaremos a intrahistoria de esta grabación, pero adiantamos que este episodio, este falangullo, ten un xogo que só so vai poder resolverse, só so vai só so pode xogar a través das redes sociais de Radiomanoplas, que son o Instagram e, e Twitter. Eh, Tedes que adiviñar que tipo de relación ten Temos eh, Noa e Maiseo. Non imos dar pistas, alguas de vos a, a sabedes, pero só se vai desvelar a través das redes sociais. Estamos dando un giro ao programa cara a modernidade, este é o primeiro o primeiro o primeiro paso que quedamos. Bueno, eh, estamos con Noa para falar de moitas cousas, de Nova York, de arte dramático, de danza, pero como case sempre intentamos comezar polos inicios da vida de Noa eh, con unha pregunta si, sin cela pero difícil que de onde eres ti? Eu son entre Colla, Collana e Pontareana diría eh, E por que? Por nací... que ses dous, dous lugares? Sí, eu nacín en Colla e os meus primeiros anos vivín en Gregorio Espino ata os 4 anos eh, bueno, a, eh os meus avós aquí en Colla e eh, foi unha guardería Rosalía de Castro ao Cristo da Victoria. Eh, logo pois pues, aos 5 anos máis ou menos mudeime a a Pontareos porque meus pais marcaron un, un piso alá e eh, estiven, bueno, e crecín alá ata os 15 anos, que foi cando eh mudeime de volta a casa dos meus avós e eh, logo á residencia Eh, para estudar no Colla 2 o Bachelorato de Artes Escénicas e eh, dende esa, pois eh, ata agora vivín aquí porque estudei en Navia, en Arte Dramática pero sempre vivín polo barrio e eh, eh, traballei sobre todo no eh, un, un certificado de ser de Colla eh estudar na Escola Infantil Rosalia de Castro, pero uh -huh. creo que é outro principal onde os piden directamente no Collados. Estudar no sí. Collados... É que, <risas> que te dé clase o indio, é Basilio, xa é... Xa é o pasaporte está cuñado para sí. dicir que eres sí. de, de Colla. E, pero explica por que que que por que chegachedes a a Ponteareas, e como explicarías que Ponteareas para xente que, que non coñece ese municipio daqui da provincia de Pontevedra? Eh, bueno, o, a razón pola que nos mudámonos lá foi porque meus pais mercaron un piso cando eh, const, bueno, como que construíron moito moito edificio ali muitísimo máis barato que en Vigo, porque meus pais son de Vigo, entón Eh, bueno, mercaron un piso alá e eh, mudámonos. Eh, bueno, Pontareás poise un pouco un, unha vila, un pobo que que a historia así recente pois un pouco esa, no que moitísima xente de fóra mercou os pisos a a Lipa, nesa burbuxa inmobiliaria, porque era moitísimo máis barato que en noutras cidades, está a 20 minutos ou media hora en coche. Eh, eh, bueno, pues, xente de, de moitas partes, moita xente de Vigo, de Pontevedra, eh, igual de, sí, sobre todo máis de aquí, eh, luego moita xente de Colombia tamén, E eh, entón, bueno, no instituto, sobre todo, pois eh, convivía así esta xente de, que viña das aldeas do redor de, de Pontareas, porque Pontareas é como unha, unha vila e logo ten moita extensión que son pequenas, eh, pequenas aldeas ao redor. Eh, estudas por ali apartas e, bueno, como máis desenvolvemento, non? Uh -huh. De pequena aquí, pero a primaria e a secundaria sí. pasá lá. Eh, en algún momento a túa Nai di por que non probases dentro do repertorio de actividades que ofrecerían na escola ou no instituto, uh -huh. eh, en concreto deciden ou decidides apuntarvos nunha. Calé e por qué? Eh, bueno, é actividade de teatro eu cando miña nai faloume de bueno, hai estas actividades, por que non vas ao teatro? Eh, recuerdo perfectamente esa conversación de eu dicir non sei o que é o teatro porque eu nunca fora probablemente nin, nin, nin sequera ver teatro entón non, non, non me imaginario non, non existía nin esa palabra nin, nin esa actividade eh, entón eh, bueno, explicoumo, eh, provei e eh, E dende esa pois eh, seín face teatro ata hoxe e, e ti lembras como bueno que andaba e como eran as ao que faceíades na actividade de teatro Si, sí, o profesor era o profe de simnasio <risa> eh e bueno recorda así que eran como xogos como moi creativos de, de, de creación sobre todo eh son prego do do, do corpo da voz e. Eh, E, eh, bueno, a enganchoume moito porque era como un pouco unha actividade de, de confrontamento con, con a miña personalidade, o meu carácter, así máis de, bueno, de, de cativa, que era bastante bastante reservada, bastante calada. Eh, entón, eh, bueno, enganchábame moito esa doble personalidade que, que aparecía na actividade de teatro. É eh, dicir, que en grazas a teatro puideches crear... A persoa ou o personaxe de NOA ou, ou como éis? Si, sí, eu sempre digo que, que Como gustábame me moito eh, Comecei bastante de pequena eh, Sempre digo que basei a miña personalidade En que eu era unha persoa que facía teatro E que quería ser actriz pero, o, o importante, así, me di as veces Que pode ser, podemos ser personaxes Pero... Ás veces hai que ter claro que somos persoas, non? <risa> <risa> bueno, sí, atopeime con que una... sí, durante eh, o, todo o proceso eh, <risa> de, de formación e de, de coñecer... Eh, bueno, como que penso que coñecín moito o mundo a través do, do teatro, eh, entón como que moitas experiencias eh, pues, pues viñeron a través dela e eh, agora é igual cando estou atopando... <risa> Esa diferencia entre perso e persoas eu, eu creo que é importante diferenciar a perso personaxe porque lo hai é, é difícil vivir convivir con elas e eso faz esa actividade escolar así bueno, como como moitas non que, que fai arra rapazadas nas escolas e nos institutos e hai algún momento Un, un cambio de paso é eh? cando decides vir ao Collado a, a o colla dousa, facer o bacharelato artístico coa, bueno, coa acompañante xa máis derivada artes escénicas ou arte dramático uh -huh. e eh, entendo que aí xa hai como unha primeira consciencia de que ese mundo ten algo que ou, ou é un mundo no que tens algo que dicir ou no que pelo menos vislumbras que hay algo que te presta, ¿no? ¿Cómo viviste esos momentos? ¿O, o si no eras tan consciente de, de que te estabas dando caminos cara a una vida por ahí? Sí, eh, bueno, estas son como cosas que, que fui pensando así en los últimos años sobre todo, ¿no? Porque, como como decía, pienso que todo fue bastante... Eh, bueno, algo bastante Penso que todo o mundo pasa polo, polo mesmo Cando lixe unha, unha profesión Eu lixe unha profesión dende moi nova Porque, como digo, como eu quería facer esa actividade Cando decateime de que eso era unha profesión Eu como decidín, eu quero facer isto todos os días Así que, pois, por que non vou dedicarme a isto Se é o que quero facer todos os días da miña vida E, e incluso ben, vindo ao instituto Eu tiña unha idea preconcebida do que é o teatro E do que é facer o teatro Eu tiña a miña idea na cabeza que foi mudando moitísimo co tempo Atra, eh, mudou durante a carreira mudou durante os anos nos que estive traballando mudou na, sobre todo no último anoón eh, bueno como o te, agora para mim o teatro é máis como unha, unha ferramenta eh, que ten moito que ver co cunha, quizás cunha labor social case, non, pero moi vinculada, sempre estivo moi vinculada á comunidade, pero pero si sí, o que o teatro como eu o concibo agora non, non ten nada que ver, de feito meus am meus amigos, que todavía son os meus amigos do, do instituto que estudaron comigo va xerato sempre ben como Sí, sí, nos organizávamos como actividades de danza eh, sempre estábamos no instituto como realizando ti nunca querías facer nada porque ti só so facías teatro, e só so había teatro, e claro, logo co tempo é como gracioso, non? Porque é como eu eh, rexeitando os outros elementos que agora son tan importantes na miña linguaxe teatral. Eh, eso, rematas no instituto, faz, eh, rematas o bacharelato, decidese eh, ir a, ao barrio contigo aquí a Colla, a Navia, a ir á Escola de Arte Dramático, unha escola que estaba máis menos recén ubicada nesse espazo, uh -huh. que era bueno, unha formación medio nova aquí na cidade. Eh, lembras que, como se viviu na túa casa, esa decisión de optar por esa formación, que tamén a formación universitaria ten tamén unha componente tamén de, de búsqueda laboral, que un pouco complicado para as que estamos fora entender que iso tamén unha industria que é laboral. Eh, vivimos en Vigo, que é a cidade de Citroën, de, non, dos hasteleiros. Eh, como houve algunha opinión sobre ese, esa aposta por esa formación na túa contorna, non sei se é na casa ou tamén amizades ou todo o que hai para diante? Si, sí, no caso dos meus pais, eh, eles sempre foron como como que apoiaronme moito sempre dende dende o principio tamén é algo que eu levaba dixindo como toda a vida, non? E nunca intentaron tampouco como de feito intentaron sempre máis eh, como abrirme a abrirme a mente a Bueno, no pero teatro tamén implica outras cousas que podes facer, non non só actuar. Máis máis de cara a eso que de cara a non dedicarme a, ao teatro, porque eu penso que, bueno, eles decataronse que para mí era algo como moi bueno profundo e tamén como moi personal e, e que non, pois igual non había moito que dicir. E meu pai sempre dixo como, eh, bueno, que sempre apostou moito porque ele traballa En Citroën eh, sempre apostou moitísimo a que eu mm, dedicárame ao que realmente fose a, a miña paixón. E bueno conmigo pois o tivo moi fácil non porque sempre o tuve, bueno, sempre tive bastante claro e para que non coñezan aaz que como explicas así rápido e, e de modo popular que, que formación ofreces a esa escola e, que o que fixeches ti Pues, os estudos de arte dramática están orientados á formación teatral. Eh, ten tres especialidades, que son escenografía, dirección a dramatúrxia e interpretación. Eu fixen interpretación xestual, porque ten, eh, aquí en Galicia só ten dúas especialidades, que é a xestual e a textual, Noutros, eh, noutras comunidades, noutras cidades ten musical, de objetos eh, bueno, as que, que virán nun futuro eh, Logo dirección e dramatúrxia tamén son dúas especialidades distintas escenografía eh, que está máis orientado todo o tema de iluminación e eh, máis visual, máis plástico eh, e bueno, eh, son uns estudos que duran catro anos e eh, eh, nada, iso eu fixen interpretación xestual que é a, a interpretación do actor e actriz máis relacionado co, co movimento e, a, e entender a, sí, a actuación dende o corpo Ne Estudando en AESAD, eh, gozaches do programa Erasmus, o que moi coñecido, que grazas a elfoches a Lisboa a facer unha formación de catro meses, non? Que, que pasou na capital portuguesa ali? Non no referidas tudos, non? Eh? <risa> <risa> eh... Como lembras esa, esa estadía para ali? Pois pues eu fun a unha escola que chamábase chamabase AESTALP Eh, que era unha escola de artes escénicas privada que tiña unha duración de tres anos eh, cando eu fun era o primeiro ano que eles facían o programa Erasmus e eh, eh, bueno, eu cheguei ali igual, bueno con as expectativas de, de querer pois facer moitas clases eh, entongo que como pedir allé ao, ao coordinador do programa que se podía matricularme en Segundo e en terceiro, porque ali, eran, como eran tres anos, terceiro era o último ano, era o ano que tocábame cursar a min, eu pedinlle facer pois, segundo e terceiro para ter máis horas de estudo. E, e, bueno, como era tamén e, unha, unha escola privada, unha escola moi pequeniña, bueno, tiven así moi bons profesores, dende o meu punto de vista, porque son, eran xente, pois, sobre todo, adicada á súa labor artística e rematas a os estudos co traballo de fin de grau que foi unha peza de teatro que fisiches con varias compañeres que se chama Camiños que logo tivo o seu camiño tamén a través de Butacacero que houve varios bolos e eso, remata a carreira, os estudos que, como a tanta xente nova aparece o mundo laboral ti que tamén estabas acostumadas a vivir con moita autonomía ou con certa autonomía, comezas a encadenar diferentes traballos, a maioría deles ou casi todos eles ligados a esa formación que fixeches, pero que xa foro levándote a lugares que agora estás como máis, ¿non? máis dentro des de camiños. Pódense enumerar ou lembras que como como foi a tua vida laboral, non sei, desde que remataches a carreira ata o ano pasado, que foi cando houve un pouco de cambio, que logo falaremos dele. Sí, eu que comecei a, a traballar a explorar bastante o mundo laboral xa mentre estaba tamén estudando porque dávame moitísimo, moitísimo medo ese momento de rematar e non ter nada ou, bueno, enfrentarme a un mundo por primeira vez que é o mundo laboral entón penso que dende o primeiro ano De, de carreira incluso como que xuntéme co con compañeiras eh, xa estábamos como tratando de entender como funcionaba a industria teatral, non? Pois pues facendo pezas que igual eran exercicios de clase, pero que bueno, logo adicábamos lle máis tempo e eh, tratábamos de facelos, pois, pues, por exemplo, actuamos na Sala ingrávida, en Porriño, em eh, en concellos, así como bolos máis pequeniños, pero un pouco para entender eh, como, como funcionaba aquilo. Logo, as minhas compañeras fundaron Inerente Teatro, que logo pasei a formar parte da compañía tamén. Eh, entón, bueno, un pouco como pillar todo, non? O sea, é un pouco o privilegio tamén de, de estudar... Eh, Bueno, neste contexto que eu tiven a sorte de, de ter bolsa sempre de estar becada eh, pois mentres estudaba como tratar de coller todo eh, e pois facei un pouco eso non como precisan unha profesora de danza neste colexio pois eu iba eh, Bueno dan 50 euros para facer este bolo ou este monólogo eu iba Entón, como que cando comecei a, a, cando rematou a, a escola pois o meu proxecto tío ese percorrido profesional grazas a buta casero eh, entón foi un pouco menos duro nese sentido non como que pouco a pouco eu iba collendo sempre sempre todo tivemos a xira que durou eh, bastantes anos eh, sí bueno collendo así <ríe> todos os traballos que tal eu como como en vigo hai moita cultura... Da danza da, das escolas de danza eh, pois nesse ámbito pois sempre tiven moita suerte de, de poder eh, bueno, de, de que contasen comigo que eu tampouco teño unha formación reglada de danza pero penso que cos coñecementos e con toda a formación que, que fun tendo durante os 4 anos. Eh, pois pues, tirei un pouco por aí porque tamén era, era o que o que hai ti, ti fuches para moitos nenos e nenas como profe, como se chamaba profe de, de teatro de Ponte Areas? Xoxe Ti fuches, eh, como xoxe para moitos nenos e nenas non? Porque parte da tua de, de tarefas que te de comer era actividades extraescolares sí, Non as últimamente máis clases de baile bueno, teatro e danza ambas sí, sí, sí Bueno E chega un momento, tras estar varios anos en esas condicións Con moitos traballos non que te permiten vivir pero sen grandes eh, foguetes eh, eh, Coñeces por compañeiras a existencia da, da, da Fulbright Que é unha bolsa, unha súda que no teu caso eh, propició que chegaras a Brooklyn e que estiveras un ano alí. Eso para xente que non saiba que a Fulbright, Erasmus o temos creo que bastante claro, pero a Fulbright non, que é eh no teu caso en que se materializou a Fulbright deste último ano. Pois pues a Fulbright é unha bolsa que nace nos Estados Unidos eh, no século, bueno, non sei sé, como no século 20 ou así, fundada por un presidente estadounidense eh, que ten como obxectivo un pouco os mesmos valores que ten o Erasmus, o que pasa que Eh, bueno, con non moita non moitas bolsas, non non para moita xente. polo tanto, bueno, permitía aos estudantes pois vir a Europa, eh, a facer un ano de universidade ou a facer o seu doctorado eh, son bolsas íntegramente financiadas na, na súa maioría, eh, pois o estipendio para para manterse, eh, parte da matrícula tamén, do do que vayas a estudar. Entón Como son eran unhas bolsas moi reducidas eh, colleu moito prestixio porque a xente que bueno os, os que teñen o certificado fulbright é un pouco certificado de calidade po, porque atópanse pois persoas con eh, premios Nobel, premios Pulitzer presidentes de Estados Unidos e bueno, pois un pouco eso logo a, a fundación Fbright eh, pasa a, a todo o mundo, a, to, a outros países co, coa idea de, de ir a estudar a Estados Unidos e, eh, eh, bueno, crear esos, esos lazos, esas conexións eh, laborais, económicas, persoais. Eh, a Fulbright é unha componente de élite, non? ou Suponho sí. que para moita xente falar de, de alguén que foi Fulbrighter. Sí, eh, bueno, Estara ali e decir que eu cando decían, bueno, e ti que fas aquí nada, eu estou estudando cunha beca. Ah, que beca? Eu co Fulbright. E todo o mundo era como "Parabéns" wow, debes de ser boísima no teu, o sea, eres como a mellor no teu campo. <ríe> bueno, sí, claro que sí. <ríe> Se ti queres verme así, eu non vou... Non receites ese a priori que hai. Claro, claro, eu vou disfrutar disso. Pero si sí, aquí non, non... Sobre todo son moi coñecidas no ámbito da, da ciencia, eh, no ámbito das artes, bueno, agora si, pues sí, é verdade que hai hai xente que ten proxectos moi importantes. Sobre todo sempre proxectos moi interesantes, eso eso sempre porque eh tantas miñas compañeiras que viaxaron tamén a Estados Unidos, eh, porque eh, son financiadas por entidades ou institucións, no meu caso da Xunta de Galicia, que Eh, unha convocatoria grande porque normalmente, pois, como digo, son como bastante reducidas pero a Xunta de Galicia pois, aposta por cinco bolsas para cinco artistas de todas as disciplinas eh, en eso no meu caso pois, fomos fomos cinco, cinco artistas galegos a, a, facero, bueno, a ampliación de estudos artísticos No teu caso chegaches a Brooklyn a unha escola que O seu, no sei, o seu, a súa centralidade o método Laban, ¿no? Que é un método de danza que para que non ten idea nin de danza nin de nin do mundo artístico, como explicarías que que o, o que tífochese aprender alí ou ou a fondar neste último ano? Si, sí, eu eh, interesaba moito o sistema de análisis de Laban, eh bueno, Rudolf Laban, pois foi o o maior teórico e eh, eh, analista de movimento humano <ríe> eh, él des desenvolveu todo o seu traballo no, no século XX eh, o, un pouco co obxectivo de, de crear un, un sistema que incorpora pues, o sea que inclúe a observación o corpo como como centro da expresión da expresión corporal non eh, entón... Um, trata de non codificar dun xeito eh, estilístico o movimento, senón eh, dende a, a exploración e a linguaxe propia. Eh, el creo bueno, moi vinculado á xeometría, eh, unha, un sistema de análisis do movimento, e... Eh, Creou poisis a lava notación, que é basicamente pois, a sí, anotación do movimento poisis a través de, de símbolos.o eh, é pois, legado eh, des, queda en Europa, sobre todo en Inglaterra e eh, logo en Estados Unidos a través de, dunha señora, dunha muller que chamábase Barttenev e eh, que deriva moito na, na danzaterapia e o uso de, deste contido para a rehabilitación. No, en concreto eh, enfermos da polio eh, eh, bueno a día de hoxe pois é eh, un, un método como tantos como del crees de reeducación do movimento eh, pero bueno é un contido así moi amplo e, Ademais do que acabos de, de do que acabo de contar noa No cando chegou a Nova York eh, Pusose tamén como do, do podcast eh, Se queres saber máis non só do método Lavance, non do que o foi a súa vida por alá Podes buscarle algunha plataforma que me cuentas Nova York Para ir rematando Contabas que estás recén chegada de, de Nova York, de Brooklyn E contabas con moita claridade Que te decataches no minuto un Que estabas en España Por que? <risas> Eh, bueno porque no minuto un, porque cando cheguei ao aeropuerto, a xente falaba con tres metros de distancia eh, a gritos e <risas> sí. ao revés eh, eh, que o que te chamou a atención de, de Estados Unidos, de Nova York esa gran capital do mundo que, que a temos hiper polo mundo artístico cinematográfico, polos medios de comunicación que o que te chamou a atención de estar alí naquel decorado que tantas veces eh, miraras que foi o das cousas así unha ou dúas que, que dixeras anda estou aquí en Estados Unidos hmm, eh, a, a, a... bueno penso que o, car o carácter porque eu xa estivera fai dezanos non entón sí que recordo moi claramente eh, bueno a sorpresa de que todo o que aparece nas películas é real <ríe> eh, está moi basado na, na cultura eh, yanqui, eh, Pois os escenarios non son escenarios prácticamente bueno, sen, sen, sen pensar igual na, ce, na ciencia ficción ou outros xéneros non pero, pero en ser alto imaginario Po pues, eh, pues compre esas expectativas que, que son creadas a través do cine eh, eso pu pues, é, é bastante shock cultural eh, pero bueno este ano penso que mm, sorprendeuume moito eh, este un carácter moi moi aberto e eh, to, toda a diversidade cultural no a to, toda a diversidade que, que existe que que aporta nova York eh, eh, bueno eh, a xente como Que, que non xe importa pararte na rúa para facer algún cumplido sobre a túa roupa ou sobre o teu pelo. E, eh, eh, bueno, como que esta interacción así con, con xente extraña, pois, pues, eh, é moi curiosa. Sí, eh, agora non sei que... Que aí te decataches que que eres unha instagramer porque porque aplauden o teu outfit, non, nas ruas de, de Nova York. <ríe> bueno, que a min gustame, o sea, moito a moda, non? De feito sempre eh a todo o mundo que viu visitarme, foi como, bueno, hoxe eh, soímos camiñar porque a xente é parte, do eh, para min é, é un monumento, non é como, pois, pasear por Tribeca ou polos ojo, eh, é simplemente ir co teu café observando a xente que ninguén viste igual, todo o mundo leva como unha proposta, <risas> unha proposta escénica, case É unha pasarela, non? Sí, sin querer, o sea, que tamén eso eh, é moi chulo, non? Porque... A veces tenemos a, a idea de que a moda de consumo eh, en nueva york que, que aspira muy a, a ser una cultura muy más europeizada en ese sentido hay muita costum de, de a moda no como consumo sino como eh, bueno algo un recurso vivo que, que puedes atopar en cualquier lado o sea sí Eh, dicen que eran 25, xa o sea, pasamos Nada, volvo a repetir que aquí Hai un sogo neste podcast Que xo se vai resolver a través das redes sociais De Radio Manoplas Que podes atoparnos no Instagram e en Twitter Entón, por aí resolverá o misterio Que alguña se acoñecedes De que relación temos eh, Noa e eh, Maiseu só se vai resolver a través de... de redes sociais Porque estamos camiñando cara a modernidade Sabemos que por aí está Para rematar E eh, isto remata sempre con a, con a canción. Noa, con que tema e con que artista queres que despidamos estes máis de 25 minutos? Eh, a canción de Rusowski, que es, é algo así como... Mia, mia". <risos> eh, Rusowski e Dinamarca... <risos> vale, ascoitaré de so, o, o Pronunciar o, o título é un pouco complicado... Pero nada, con, con esa canción de Rusowski, eh, pechamos y eh, nada, muchísimas gracias. ¿no? Gracias. Chao, hasta luego. Chao. poco doesn't then